بسم الله الرحمن الرحيم ثم الخبر قد يقع دا ایندمه تنده خد دینه مخک دا یو خبره پادشاه دا وقت تستان له سيوه ميداهر فن استغراب تي نکو يا الله وتعجب نح يا للمه والتحسر والتوجع دل دل ذكر كربيده دا دني دا اجازه استعماله ذکر کین حقیقی استعمالات ذکر شو دی نه مجازی استعمالات ذکر گئی نو الله تعالی تا اواز په مدرل ته اقبال او توجه مقصود مې زکه دا زمونږه کېدله چې الله تعالی هر ټایم کې مونږه په علم کې او مونږ ترته متوجہ دی یو انسان ته توجه ندارل دا غنته خبر چې انسان دویمار شې دی الله په یات کې اړه ما خبر هم ځان درازی کنه دا تقریبا تقریبا کې سړی دی آدمی وي نه پر خطر نو دل تا اکبال دا توجہ مقصود نہیں بلکہ پریاد رسی مقصود لی اللہ تا پریاد کن مقصود لی یا الله صحیح شو پریاد مقصود لی اوہ تانجب او تاجب یا للمہ چھو تڑیر او بھی کاروے لیتا تاجب کارو یا للمہ اگر ہم ذہن ترہ لگنا ندل تکی دابت توری تاجب بھی لکھی گی زکا اوہ تا آواز کی زیرو زيرو هزيرو کل دقیقه نه موته سبچ نه نه یا کوم احضر للمحكم حاضر شد او بوته غره سوره ډيري او بده وتحسر اباتور التحسر او د ارمان کول او تعجب اباتور درد د مثال په شک کې چې والمنازل والمطايا او مشبهه ازلک لکه څنګه چې ندائ کول شي اكلانه او تل لري وکوتا یو کس محبوب او ور باندې پاتې کیږي او غليره شي نا راډي رکو د چې په نوري رکه خو نه نه راي میرا حقيقي هو طلب الايقبال خدای نه کېده نشي يا دا غي منازل مندرشين اغا کور نو چې غي يا دار محبوبه يا دار محبوبه نو ديته اغا چې چې دار محبوبه تن نو در پر دسه وي د تحسره او د افسوس او در او بزل کیو درد دي اګه کرنګه سورلو تا دسه سورله وسلي باندې نه سره او هغه د دک په اړه څورلي ګمل شو دا او ته تچريوه او د سره غن د ساري غنم اخلی نو د لپاره د تحسر او د توجعي او ما اشبع ذلك الکه د دې په مسلو لکه نو د وښ په بمني باندې شي کې خزمري تچيو پلان کیه ته کومل شي پلان نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه دا مجازن د مختلفو معانی دا پاری یا دا تحصور و تحصوص دا, دا پاری آیا دا در دا پاری یا دا امداد تلاکول دا دا, دا, دا مختلف معانی نی سن salaries سن مسکتاخ دعوانم اکرم و کھالانشاء اور بیا کن ناکل خبر واقعی کیب揺زه دا انشاء بانده دا پارا دا مختلف اوجوهات اما لتفاول یا دا پارا دا تفاول خبر واقعی کیبزذه دا واقع کی انشاء بانده لکا دیتا از دا پارمیسال درکی بلفظ المازی راشی خبر دا پار اوکلاک اسمو نبی لکا مازیر آمزاره بلفظ المازی راشی او مقصود ستا, مقصود ستا تفاول لی مقصود تا از شیحی تفاول تفاول خیر یعنی اوشیح مسئل تو مثلا اما اغج دے لاواقی مرے ایجادی طلب کو لیشی خطے پا منزل دواقی ہو کرد ستا مقصود اسس لغه تسلی و کلی ځکه خوشاله داخلی او معنا تسلی و کلی په خیر یزلی چې گویا کې دا کار هغه شرید وي هغه کې دا کار هغه شیدي لکه مثلا ته مخاطب ته دعا کوي وفق الله للتقوا الله دې تا توفيق درکې د پرتقوا په داخو دعا کوي دې درکې الله نه واکې شي نه دې خود پر د تفاول خیر اگر تداوو مازی سی کا استعمال کې خبر ورکې چې الله خداتاو توفیق د تقوا درکړې ده نو د ځلکه خوشحالي داخله دا کوی ګا الله درکړې ده مدی ت تفاول خیر ویل کی د خیر تفاول کول د خیر حصول کول ینه د خیر ځلکه داخله داګه دا پره مازی په ځای رچا باندې د ان شاء الله اول اظهار خیر سی فی او کیه د درجنا چت ظاہر حرس هرس لرا په او کو د انشا کې شوه که شی نه راغلا راکي هو ایجاد وي کوستا بوزل کې هرست چې دا واکې شي نو تدن تقدیر په واکې سره او کې تدیر نه سوتو په دې مثال لږ چې او مخ کې مرتبول چې سره ډور په شه باندې عاشق شي او سره یې پیدا شي نو د اډاوی په تصورات او کو سوچلو کې پرېږي اډاوی په محبت کې پرېږي نو د دومره بیا لیونی شي چې دغه قوتي خیالیه کې اغشې د سويچ لکوا کیږي دغه ته د تاثیر پس سره کیږي لکوا کیږي دا ستنا ویلو هماسا کې براش ان شاء الله وګدا شهر یو شهر د محبوباته روانه تل داوي محبوبره علاماته سلام کو سم ملت پودات سم مقام دا ځل تاسو استعمال کی را له علاماته سلام کو هلان کې دروازه بندوا د ټل د کالوجي چې انسان کو خیالیه د ادم رامینې پیدای شي چدې کمتا بیرات کین د غیر واقعنه تعبیرات پس زره کوي او واقعي دا اکثر د شيکانو کاری خبره ده هم درته او اذهار الحرسه یعذهار الحرس یوقیب یوقود د شيکانو پشان د واقعو ګورل کلابا کما امر الکتل شو په بحث د شرط کې من ان الطالبات طالب یوشي چې اذا عوا ما اذا عظم رعبته هر کل چی زیات شی رابط د د پیودا سه کې یو پروشه کې نو یو تصور هو یا هو د سیوا کې یو تصور هو یا هو د سیوا د تصور د د کښې لره سیوا کې د تصور د د یو تصور هو صحیح شو سیوا کې تصور د د یا د کښې لره پروما یو خیال اله نو کله کله بیا د تخيال کې چول شي حاصله د کښې ګوې کې حاصل نو فیورد فیورد بیا د اراده کې په لفظ د سره نحو رزقانی الله تعالی لك الله سبحانه و سبح الملکات ما در کړی هلکه ور کړی نه دی دیو سبحانه و الملکات ترا کی و را کړی دی چې څنګه د دې شوکی د دې تعبیر پر سر کړې په مازی سابې خدای سې باندې دو ځم په دې په تطو یو کا چدا تعبیرات او او دا نکته دا عبارت ویل چی تو غیر موجود په منځله موجود او ګرځه او د انشاء په ځای باندې خبر ذکر کی نو د دې ټول تدریرات د بلیخ کې د نن تو اتتبارم بلیخ کوي او دا سه استعمالوم چې بلیخ کینې لپاره د دې نقطې کوي اسو ام عربي هغه د ک څخه ولا راغې د ماضي په ځای مزارع د مزارع په ځای ماضي وي نو دا هغه داسې ویل حسن ندي دا ورته پر حسن د ک د جنشر پنځه استعمال کې د خبر د پر خبره ځکه هغه د دې نقطو ری عیاد نکي نه بيزار تل خپل ظاهر نه د مختزر حل بغیر د نقطنا دا استعمال شخلند د متظاهر وداد د بلاغت نووته هر کله چې دا, دا, دا uh -huh. استعمالات کم ذکر شوه د بلیغ نه ویني دا انه کلامه بلیغ ګرځي اوبره مځه تا لګن د مثال در دعا په حیثیته دعا په مازی او دعا په حیثیته د ملي سره خو منل بلیغ دا خبره کوي چې چانه د بلیغ تقریبا دا حدیث سره د کی کای دا من منل بلیغ ود ټول سره لګیدلی زګ دان تر ټول سره سره لګیدل ان دب کې داون نوګريو انسان هغه چې په مازي سره دعا کوي نو دعا خدای خدای دا غوښته راکړي او دې خدای ته راکړي دي صحیح شو نو مختد کوی دک نن تو اعتبار پکی یا یبګه تفاول خیر اعتبار دې د دعا کې چې خوایږي دا شي ته راکړي دي تفاول خیر عزت سکون ورکول فزلك خوشحالی داخلو د خیر فعل نیسل او د اظهار حرس دا نه غواکې د خپل حرس داخلي خوایږي راکړي نو د سره دومره مين ده چې ګوایې چې خدای سوې چې خړې پاکه ده تا ما ترا کړې ده سوي څنګه مازی استعمال کې د یو هغه کومه مازی استعمال کې کوم مثال ده کې رحمه الله الله دې رب لم کې رحمه او, او دې الله رحمه الله له رحم کړې ده نو یا دې وځي چې دې ته په خیر می خدای پاک دې ان شاء الله کوي یا دې وځي چې دې حريص دې داغه پر د دا رحم و الدعاء يستطيع معزين من البليغ كوله رحمه الله يحتمل هنا دعاء البليغ نا يحتمل هنا دول خبر احتمال لديه و الدعاء يحتمل هنا خبر در يحتمل هنا ايه يحتمل التفاول احتمال لديه و الحرس دعام سللي احتمال لديه و غير البليغي او هر جي غير دبليغ دبو هو زاهل وغافلة عن هذه الاعتبارات ددي مناسبتون ودنكتونة نو داغنه دا عبارت د بليوه او قصيحه نه ده بل سوره ذکر کې اول الاحتراز عن سوره الامر یا د تراد احتراز کولو د سوره د امر نه چې سوره د امر ته استعمال نه صحیح شو د سوره د امر نه یا د سوره د نه نه په دغاو کې د کولي شي نو ته نه استعمال نه او دا څنګه ته امر استعمال نه نو نه نه هی په ځې کې انده ته خبرته سيروته کې يا د امر د انشاء په ځانته خبرته سوکي سيروته کې مثل تکا مثلا مثلا د مثال د هغه ولانډه او د تل آکا توجه مطلوب ده نو اونزورې په کار دي اوس د نظر ایجاد مقصود ده بل طرف ته ورځو ته اونزور په ځانګه اډر دی انه به احتراز کې د اډر د صورت نه چې په شکل د اډر باندې نشي نو دی سوو الیت الیت ساعتن ما ترپتا لغنتا تیم الیت ساعتن ما ترپتا لغنتا توجوی لغنتا تیم نووح انظر اوہ دو انظر بزر بانگی خبر استعمال کو جملے اسمی استعمال کو الیت ساعتن الیت ساعتن حبرامزر احمد برنا زر کا چې د صورت د امر نه ځان بچی چې اعتراض راشي د صورت د امر نه ځکه پدې کې د مولا گویا کی یو ګونا بد ادب دي او هغه مشه اگر چې د امر استعمالل شي او نه چې روان د هغه نه نو بیا امر نه ده اگر چې پدې سره بیا اراده دعا کول شي ایا د اثر مساعی نه چې تلنا شي هغه ته گویا کی یو دعا کول شي په مطالبه ته کولای شي یا ګویا کې هغه ته سپارښتنه کولای شي نو تک امر استعمال شي اکاتا نو اوندا امر په معنا نه دی دی وځدغه یو چې د سور د عمر نه احتراز راشي ځکه ورانځ خپل اکاتا وی پای کې خبر نه زی لا دې علی نه دی د اکانا د لیلند دې د چکل دې لیلند دې بیا امر ده چون کې ظاهرته او امر دی ځکه دلته کې بیا دی چې لیلند دې یا په معنا د شپه یا په دعا سره او چوک دې ګورځا حیران نه هم دا آکا دا دے możنیشی سوی دا گنیشی من صورت دا من احترازوں کی جملے اسمیاں استعمال کی او لے احتراز بیدتا دے احتراز بسنوب دا امرنا دا امرنا از رقا割 دلتا نم تحق کی something پاکول الامد 되어 اولا آمد لماولا تا یہ مولعنت جو مولولا تا مولا ورطا اگوری صحیح چکنین علی ساعتا علی ساعتا غالبا دا ا Soldier ما کولشو پاکول الامد له ی ساعت بدون انظر انظر الپژنه و لانو بسوره الامر مسرد امر ذکر راغی وجه بیان نه لانو بسوره الامر بسرد امر گه و ان کو سبب دعا اگر جنصوت پر سرد دعا و شفاعت یا نو شفاعت ندر به شفرز خبر او اگر چی دا خبر چاډه رجا ذکر کړي مشهور کتابونه د اصولو کې د شفاعت معنا په معاني د امر کې مشتا و شاید چې دا د دې دعاوو تفصیل او انکوس د دې دعاوو او شفاعه دعاو شط پیاو نه باندې خبرم زه په اړه او دعاو شپارس کې بس معمولي ترته دعاو د دعاو کې دعاو کې طلب علی سبیل التضرع او او شپارس کې دا یو صرف مثلا مثلا ته بل چا ته طرح دعاو علی سبیل التضرع کې بدل دا او دعاو کې دا په عام ډول دخل ځان د طرح علی سبیل التضرع بل تسواله کول شي مش شرطارص او دوا تقریبا تقریبا دا یو معنا دا امر په معنی کې دوه اشته نو وايي کې شپارس پکې موشته او زموږ مستقبلي شپات شدا امر په معنیو کې ذکر کړی دا خبره نه ده خبره نه ځه تر هغه هجي او هغه چې نه شپارس پکې نشته کې فرق بیانین اغه دی او پرک دا فرق دا بیانې شپارس کې حضور نه وي شپارس کې جوز شپارس کې ژوند لري او انساني کنه هغه وجود او بدوار کې سي تذروي یو بدوار ګړی پر په دې باندې رات کوي چې شفارش دې د دوا په معنی کې نشته او له حمل المخاطبه علی المطلوب یاده فرد حمل کول د مخاطب په مطلب باندې تصویر بیان کوي به یې المخاطب ممن لا يحب ان يكذب الطالب نوبل نوبل بیان اغه دا دی چې ته اغه خپل کول د مخاطب او د سامع په مطلوب باندې یني مخاطب او اغه مجبوره کول په مطلوب باندې چې هغه ساده مطلوب برابر کی زکه هغه ست تکذیب نه کوي ست تکذیبه او تکذیب او کذب او صداقت بچای کی راځي دا کو خبر, خبر گی خبر په صداقت او په کیسه باندې متصبیقه کیږي اگر موږ انترالا نو د امر نه چا راشد خبر پر راشد د امر په ځای باندې د انشای په ځای ته خبر استعمال کی د دې خبري لپارات د مخاطب ته پختل مطلب باندې را اوبراله ځکه اده خبر خو هي جتا خبر ذکر کو او هغهسته تکذیب نه کوي او کار 19 نو دا چون کې سید خبر دا دغه تصېب کیږي په سیدک او زب سره کې خارج کې موافق شو ن سیدک شو هغه دا کار وکاو ن سیدک شو او کار کار اونکو نکي زب شو په انشاء استعمال کې او انکی نو ال بکي او سید او کې د سره اډ راتلنی شي نو هغه پختل مطلب باندې را اوبراوېدې نشي او چې دا خبر استعمال کې نو اخو دا نو خو هيچ خبر دې درو شي جنان کار به اغل ازمی او کې اکوینه کو نو است به درو او نو د امر د انشای د صورت نه خبر ترات خبر کې صدق او کيزه باندې حساب راځي او چې په خبر ذکر کېدا خو هجي استا تنظیم انشي لا ابا کار لازمی کوي نو خلاصو حاصل نو کدا چې مخاطب او سامع خپل مطلوب باندې مجبوره کول د دې خبر لپاره نو د ګکار کول شي چې څنګه د انشانه چته د خپل شي خبر ترات لکه مثال یې په خپل باندې پېښ کې قول حمل المخاطب یا مجبورا قول السامع والمخاطب مطلوب بان يتحصيل المطلوب بان يشعر ان كي بان يكون المخاطب زك مخاطب دا سي کس تي ممن لا يحب تش نخي يكذب يكذب الطالب دک ټکید نسبت د تکذیب کړي شته د تکذیب کړي شی الطالب څه شی د طالب او کذب الطالب او تلک کوم کی د خبر کوم کی ای اغه د نخي ای یمسب ال ال کذب تی نسبت او رشده د متکلم ال که زدتا که کولکا لکا استا کل صاحب کاللزی استا خب الملگری تا لا يحب تکزیبکا چا استا سر داخل ملگری دور محبت دو چا استا در جنوال نخوخی نتوکسوه که کولکا تأتینی عدم مکام ائتینی اس وئل خدا فکر بھی مطالبه ده اجاب ده علا رغلنه ده انشا مقصود ده ائتینی علکتا بسوا رازه قطره چې دغه مخاره شي او ست ته تګزيب خوخینه د د 1:3 بجې راتلو ته 3 سبا کې هریم سر رازي او کارانه ته به دروژن چې تاسو دغه بارکه خبر ورکړئ چې پلان کې به سبا موږ سره رازي ته سبا موږ سره او سبا اگرانه خلک به تاسو چې ته دروژن علاقه تاوي چې سبا به رازي موږ او هغه را نه خبر د خالص سره موافق نشي نه کذب خبر سره صدق الخبر نشي چونکې اغ ته چې ته دا جمله استعمال کبحخام مخه راي او به چې پرون زما باره کې خلکو تو چې به را ې چې لر نه شوم م خلک به زما ملګي تو چې تص د روغجلې او د دا چې سبا راشه او کو راغ نه او خلکو طب چې ماته جراشه خو بسر بو ما اوته ویل او د راغه باره کې چې دی به سبا راضي بیا به خلکو چې د وجلې نو دا د دی دپاره کااو دبان د کلل فالمندريت يتاستتك زين مخه حيداتي وادن تب سبا كهيري رازي مكامه اي ديني لحمله ده بار ده حمل كولد مخاطبه ده سامي بالتبي وجه طعلى بارك وجه سرا على الاتيان تچن لانه الا لم ياتك كچري رانا يادن سباس ترتكاج وانت بكاذب شمن هيص ظاهر اعتبار ده سرت امن هيص ظاهر زكوي اصل كاستد خبرم په معنا ده انشاء ده لي حقيقه چې دا تعتيني په معنا ده اي ديري اې د دې کې تجزيب مرز یو عام نو من هيص ظاهر اعتبار سره د اعتبار سره خط تس شوي کاذب ښه شي کنه ظاهر متبادر سره د خبر ده اگر چې په معنا د انشاء ده اگر راغله نو ته اوس وجود تلک کده یو شی په معنا د انشاء ده نو من هيص ظاهر به ته کاذب شي نکونه کلامه په صورت الخبر ذک ظاهری کلام ستا په صورت د خبر ده اگر چې په معنا سره ته انشاء ده تنبیه وی راغښه زکه دګې دې تانبیه وسره دا زکه وی دي کې پر د ابراهيم مدا کم بابونه جتير شو پدې کې دومره خبره پر تی دي ها هي خبرم زه درال لګې خبرې پگنی لګزان او فزارو فزارات په پټ باندې پوښې تانبیه الانشاء ک الخبر فی کثیر من ما ذکرت فی الابواب الخمسه السابقه فليعتبرهن ناظر دا ټول تنبیه ده خلاصو حاصل تنبیه باندې ځان پوهه ما دنه چې ان شاء په شان د خبر ده انشا شاء په شان سره ان شاء که تاسو دبر د ایجاد وی او داس باب چې تر شنداب بحث ترسره د ان شاء ترشي په ان کې ایجاد وی او په خبر کې یو شی مکه نه موجود سی چې دې کس سره متصل کیږي نو د وی ان شاء د خبر دا په اگر ډیرو ما ذکره احوالو کې او پمختزیا تو کې چې کوم پرې مخ کې نو پینځو کې تشریح شوه په ګم باب تدینه مکه جن بینزو بابونو کی خبر ذکر شي چې احوال د مسند ذکر شو د مسنله ذکر شو او د اسناد ذکر شو د متعلقات ال پیل شو او د قصر ذکر شو دا پنځه باب دا ابواب د کې دي د اسناد احوال ذکر شو اسناد لکه موکد را دي غیر را دي انده دا څو دي کنه او د مسند احوال ذکر شو په هغه کې د مسنله کی, کی تاسولی او تقدیم تاخير محذوب په غیر د تاسولی مسند کنده که سه احوال ذکر شو متعلقات الفیل تم ذکر شو چه حذف کولی شی مخکی کولی شی رست کولی شی صحیح شو ته خبر ان تم ذکر شی قصر گن مختلف اقسام ذکر شو صحیح څنګه قصر فیل په فایل باندې خبر فعل خبر په چا باندې په فایل باندې په مفول باندې نو د ټول خبرې په انشاکم کې مراد دي کلام انشای سم چې اسناد موقع مؤکدام مؤکدای مؤکدای موصلیه مخذوب مذکور نه انشا کې مخذوب او مذکورات لیش او څنګه جلد په مسند کې د ک ذکر خبره په پین شاکم راتلی شي څنګه متعلقات په فیل کې د خبره ویندا پدې کې راتلی شي څنګه قصور وغیرہ په فیل کې د فایل باندې د مسندې ویلی راته په فایل باندې نو دلته په انشاکم د سکارم کې دی خبرم زه درته انوکته چې استای د ټول ماته یو کګرانه ده نه ده په اسانه باندې دا خبره ختمې ده کل اخره ده فلی کتون کې دی پل نظر سره ناظر دی دې اعتباراتو او کې اره نو ځان نه کین ته خراب کړي د اعتباراتو کاه خاجي خاجي بس سره په دا اړه انه په عمل نشم تم به هم خبردارې ال انشاء حاذا تنبیه متراوګه ده خبردارې الانشاء کل خبر دا بشأن خبر دا فيه كثير مما طادر او احوال و مقتضيات کی ذکرہ ذکر کلی شې دي په ابواب 5 صادقو کې کم ابواب 5 صادقو کې یعنی مات شریف مقصود دا چې او احوال د اسناد ترشی بل د مسند له درن د مسند سره مطالعہ تل الفل و پنظم قصر نو د کټون چې دي د دې چې کم احوال تشې فل يعتبره فل يعتبره په کار چې اعتبار د کډیرو احوالو کې الذي يشارك فيه لانشاء الخبر چه پای کې انشاء د خبر سره شریک نو اعتبار دیو کی اناورو کته ته طالبو بنور البصیره په زلود پرانا د زړه یو بصیرت ابراهيم ايو بسارت ده بسارت کې الف ته پرته تللی د بسارت سره وږي او بصیرت کې یاد را اينګا او یا پکه پرتلیا جام وږي پکه دې زیادا که کنا زره او کسره کې او یا کې جام پکه دې نچونکې دا ځلکې ځلکټه نه صحیح څنګه بصيرت وګلکی نور البصيرت په نور د بصیرت سره فی لتائف الكلام نو اعتبار د کوم ځای بوي کې فی لتائف الكلام تا غلتائف د کلام کې مثلا الكلام مثال مثالې پیش بس خبر ختمه ای مثلا الكلام الانشئي كلام انشئي جره اذن انما مؤكد و انما غیر مؤكد كلام مؤكد کله غیر مؤكد مؤكد او اضرب اضرب والمسند ليه او کلم مسند ليه فيه پدې کلام کې اما محذوف ون یا محذوف وي وان مذكور او یا سن مذكور وي ابرانځه انتاله ای لا غیر ذلک علاوه د نور احوال ورپسې شوزانګ یادو تمت بخیر